Володимир Дарда Повернення с пекла». Поведь. Киев. Выдавництво художественной литературы Днепро. 1981 р. Читание Макола Козьи. Повесть современного украинского прозаика об ужасах Бабьего Яра, лагеря смерти в Киеве, о мужестве советских подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. «Чи буде правда между людьми? Повинно быть, бо солнце станет и оскверненную землю спалить». Тарас Шевченко Мертвий ранок. Микола Ручко прокинувся, підхопився з постелі, наче на нього хлюпнули крижаної води. Миттє опинився біля широкого, з густим плетевом рами вікна веранди, кліпав часто повіками, ніяк не міг зрозуміти, чи те, що йому тільки напривиділась правда, чи лише сон. Страшний і безглуздий. Влітку, а особливо відтоді, коли зостався на господарстві сам, і їхня хата стала партизанською конспіративною квартирою, спав на веранді, на дерев'яному невисокому лежаку, прикритому старим ватником, часто не роздягаючись. І раніше, ще за студентських років, любив тут спати. Але нині це було не тільки звичкою, а й необхідністю. Веранда з трьох боків широко засклена, з неї добре видно подвір'я, вузеньку стежку од аж до до вулиці, а на другий бік був смужку городу з розлогою яблунею у кінці, звідси легше помітити небезпеку. А тепер цікав на неї постійно. І коли дійде до того, втікати. Колись він спав по-дитячому міцно. І щоб добудитись його, мало було гукнути на саме вухо, чи штурхонути під бік. Бувало хлопці жартома хапали його за ноги і стягали з постелі на підлогу. Але й тоді він не прокидався одразу, а напівсонний, Уперто цупив на себе приємно угріту ковду і затято відборонявся ногами. А тепер підхоплювався Однайменшого стуку в двері, Однайтихіших найтихіших кроків на ганку чи на подвір'ї і дедалі через від моторошних сновидінь. От наплилося знову. Бредливо липуче і настільки безглузде, що й досі не міг пригадати чогось виразного. Зв'язати докупи, бодай, якісь найхимерніші уривки баченого. Лише відчував, що привидилось щось надто страшне, але недалеко від дійсності. І гнітючого осадка того відчуття не міг позбутися. Світлі принадні сни, коли доводилось шкодувати, що прокинувся завчасно, зникли давно. Чи не з першої ночі війни, відтоді, як до кожної хати і в кожну душу каламутною хвилею увірвалась тривога і непевність. Тепер постійно вважались якісь дикі, жорстокі вбивства, криваві розправи, розстріли. Коли хочеш гукнути нелюдським криком, Не маєш голосу обізватись, Коли поривається бігти, А неспроможно рушити з місця, І зрештою покидаєшся серед мертвої німотної тиші, Густо облитий холодним потом, І серце як не вирветься З ошаленілих грудей. А прийшовши до тями, Починаєш усвідомлювати, що в сні невиразно проступали, вигадливо переплітаючись події жахливої дійсності, і що сон не дуже перебільшував те, що випадало переживати насправді. Приємні сни відпливли у заобрійну далеч, які мирні звичайні дні, до яких звикли раніше, як звикають до батька матері. І іноді починало здаватись, наче і не було їх ніколи О тих добрих, радісних днів. А якщо і були, то колись дуже-дуже давно. І не з тобою, а з кимось іншим, твоїм добрим знайомим. А ти все це лише бачив збоку або чув іще їхось розповідей. Та навіть з-поміж того жахіття, що настало і наяву, і в снах, Сьогоднішня ніч видалась Миколі особливо зловісною. Чи не тому, що останнім часом серце ніби віщувало щось недобре і постійно чекав чогось непоправно лихого, розумів, турбувало передчуття можливого провалу, хоч і не міг усвідомити, звідки воно виникало. Може тому, що на лісопильні, де змушений був працювати електриком, заряджати акумулятор для партизанського радіопередавача, ставало дедалі ризикованіше? А вчора, несучи після роботи, заряджений акумулятор у лантухові з картоплею, на містку через річечку стугну зустрівся німецький патруль. Могли зупинити, перевірити, і тоді... Не зупинили, бо знали його, і він, не оглядаючись, поніс свою ношу далі, відчувши, як вона одразу непомірно поважчала, І от тієї ваги чи від чогось іншого з чола раптом густо потекли струмки поту. Знесилений, мокрий, доніс акумулятора до свого дворища, а коли трохи стемніло, сховав в окопі в кінці городу під старою розлогою яблуною. Отіп цей визили з батьком, як тільки почалася війна, і люди стали копати по дворах схованки. До цього закликало радіо. Навіть роз'яснювало детально, як слід рити. Вони вибихкали глибокий буквою «П». Обшалювали з боків, щоб стіни не осипалися від вибухів, бо земля в них піщана, а зверху навалили довгі товстенні балки. Череніше лежали під хатою ж до свого часу. Батько прикинув, пригорнені піском балки надійніше збережуться, бо війна є війна, і мало кому вони можуть невчасно потрапити на очі. Згодом батько пішов на фронт. Мати з двома меншенькими поїхала перебути на пасть у Башкирію, до своєї далекої рідні, котра туди переселилась ще до революції, десь під Уфу, у Белебеєво. Збирався і він на фронт, але, може, краще, що нікого крім нього тепер не було в оселі. До півночі ждав хлопців з лісу. Партизанів, що ночами ходили скрізь, наче у себе вдома. Партизанський шлях пролягав повз Миколине дворище, від глухих віддалених сіл, де німці не стояли, через поля, далі глибокою балкою до кладовища на околиці борового, а звідти. Городами до залізниці, насип якої і руда будочка стрілочника, виднілися на тлі завжди зеленої стіни бору. Селище оточував сосновий ліс, залицьки якого тягнулись вулицями, а подекуди і на подвір'ях височили струнки з задумливими верхівками сосни. Тому ж і борове. Партизанів привів зв'язковий Коля маленький, 15-річний хлоп'як, дрібненький, худенький, мов пташа, з ніжним дівчачим личком. А його, Миколу, в загоні звали Коля Великий, бо таки вдався височенний та широкоплечий. Гості забрали все, що належало, перевірили зброю і рушили далі. Микола запрошував до хати, хотілося побути серед своїх. Розпитати новини, але огрядний, наче ведмідь партизан, поправляючи на спині важезний клумак з акумулятором, невесело пожартував Радо б душа в рай, так фрікція не пускають. Провів їх городами до залізниці, перепровадив через насип. Коло будучки стрілочника під носом в охорони. Бо так було навіть безпечніше, німці не сподівалися такої зухвалості. Коли партизани зникли за високим крутим насипом в гущавині бору, повернувся до хати. Все обійшло з благополучного. А проте від серця не одлягав неприємний холодок бентежної настороги і очікувані чогось лихого. стомлено зійшов на веранду, замкнув двері, приставив до них стілець. Коли хтось спробує відчиняти нечутно, стілець упаде, загуркотить і обов'язково розбудить. Ще якийсь час постояв коло вікна, далі сів на тапчан, зняв грубі солдатські ботинки з металевими вічками і ремінними шнурками, лігне, роздягаючись на м'який ватник і Митю заснув. І от приверзлося. Може, там, на городі, лишились помітні сліди од важких партизанських чобіт. Вночі не став маскувати, а зараз уже розвиднюється, треба сходити, ніби зібрати опалі за ніч яблука. Перш ніж виходити, уважно оглянув подвір'я. Через вікно Це теж уже стало звичкою Навіть коли не вловлював Жодної небезпеки Мусив переконатися Що поблизу немає нікого Що не підстерігає на нього Якась прикра несподіванка Чи пастка Здається Все гаразд На подвір'ї порожньо Хвіртка щільно причинена Важка металева клямка на скобі. Її відщепнути непросто. Спершу треба рвучко смикнути на себе і трохи вгору, але ж тоді подасться. На стежці от хвіртки до ґанку і далі в город, аж туди до гіллястої яблуні до окопу серед картоплища. Сизо свинцево полискує густо на роса. Ніким ще не збита. Отже, тут поки що не носило нікого. Все застигло, принижкло. Якось аж надто, до неймовірності. Німе і незворушне. Ну, здається, можна виходити. От ставив у бік стілець, обережно відімкнув двері, прочинив, Завбачливо пригнувши чубату голову, переступив глибоко вибитий посередині поріг. Скільки ніг торкалося його, щоби так щесати дерево. В обличчя свіжо війнуло осіннім перецвітанням вологим і прохолодним. І все-все довкола стояло в такій неприродній заціпенілості, що аж ж не вірилось, ніби то живе а не якась велетенська декорація. Сторожко зійшов з ганку. Два неширокі зацементовані приступці попростував з зарошеною стежкою у город. Навіть украй заклопотаний своїм, мимохідь зауважив на оту загальну німу застиглість. Чи то від незручного... Спання у нього заклало у вухах. Чому ж все лише здавалось таким після гнітючого основидіння, залишки якого ще й досі вирушились в глибині, мов у бездонній ярузі клапці Вілянського вранішнього туману, а може то від надмірного напруження, прислухання, коли весь стаєш, мов, одне велетенське вухо, котре намагається вловити навіть те, чого немає насправді. Що за дивний ранок. Здається, так їх колись не бувало. Раніше, як тільки починало зоріти, горласті півні запекло краяли досвітню тишу, а коли все поринало знову у найсолодшу дрімоту перед півні щиняли такий несамовитий лемент від краю до краю, що хоч не хоч прокидались. Зараз Півнів немає, давно їх випатрушили окупанти, і худоби немає, не чути рамкового лагідного мукання, нетерплячого реву, навіть собачого гавкоту, такого звичного для сільського буття не чути, собак фашисти теж вимищили, розстрілювали впритул, мов найзапекліших ворогів з гиком та реготом, з насолодою і дикунською втіхою, бо собаки не визнавали їх, як вірні охоронці власних садиб, не відаючи страху, накидались на непроханих зайд, мов незвичайних злодіїв чи жебраків. Ранок лежав мертвий. Тьфу, що за дурний настрій! Хіба один такий ранок довелось пережити? І все ж Десь у найпотаємнішій заглибині щось уперто давило, муляло, що цей ранок хоч і схожий на інші попередні, а проте чимось одмінний від них, не такий. І саме й хотілося уловити зараз. У чому ж та різниця? Бо чи не від неї і виникала оця дивна непевність і насторога. Чому? Невже справді від тих каламутних залишків ночі, від сну якого так і не міг пригадати? Хоч давно вже переконався, що сни то суща химера ведка стомленого розуму, на котру не варто серйозно зважати. Зненацька. В городі щось глухо. І, може, саме через те, аж надтолунко гупнуло. Микола шарпнувся одне несподіванки, Завмер. Злився з принишклістю ранку. Нікого. І картоплиння принишкло. І яблуня не зворухнеться, хоч би кийсь сон. Листя твердо застигло, наче вирізане з яскраво-зеленої фольги. Тільки, придивившись, уважніше помітив, як одна гілка, довго, тендітна, ледь-ледь погойдувалась, Здогадався, це з неї зірвалося яблуко і впало на землю. Очевидно, доспіло і, заждавшись дбайливих людських рук, вирішило нагадати про себе. Гупнуло лунко об землю. А може яблуко підточив ненажерливий черв'як, і воно передчасно зірвалося з гілки, упало в густе бадилля, щоб зогнити? Слідів однічних провіден таки непомітно. Хоч потімки хазяйнували, а проте все проведено вміло по-партизанському. Стояв під креслатою яблуною, немов приглядався до чужих слідів – а справді шукав очима яблуко. Чого воно впало? Набачив, підняв, так підточив хробак. І це наче перегукувалось віддалено з тим, що наплилось у сні. Аж тепер, нагадалось, снилась якась велетенська гусінь, що наповзала загрозливо на нього бритка і волохати сіро А він тікав і не міг утекти. Хоч яблуко, гупнувши, порушило мертву тишу, А виходило той сумовитий короткий звук, Лише посилив її, як посилює могильну тишу Гупання сирого груддя об віко домовини. Не кинув яблуко назаду картоплиння, а обтер долонями і, повернувшись до хати, навіщось поклав на оббите цинковою бляхою надвірне підвіконня. Черв'як. Це ж його Миколу невідступно точить бридкий хробак лихого передчуття, ніби щось має отот -от стати й загрозливо наближається, як ота потворна, ненаситна гусінь. Очевидно, тому існяться кошмари, додаючи тривоги і тисне на душу невідомість подій, що чорною хмарою насуваються на нього, облягають щодень тісніше. Намагався заспокоїти себе, мовляв, не слід передчасно бити на сполох, панікувати, але тривога, однак, не зникала, бо відчував, що йдеться не лише про настирливу інтуїцію. З досить невинних дрібниць і немовби найвипадковіших збігів помішав останнім часом, що таки назріває, підкрадається щось фатальне. Якось не витримав і сказав командирові Хочу взагін. Хочу боротися проти ворога зі зброєю в руках. Командира звали Шамміль. Це було не прізвище і не ім'я. Просто партизани так охрестили свого улюбленця Шаміль. Бо народився він у далекій гірській Осетії. Був з Кавказу, з орлиним носом і крутими зламами чорних брів, запальний, рішучий. І розмовляв так, як розмовляють лише кавказці, з виразним приємним акцентом. Мудро, відверто, з іскринкою гумору, Тяжко, майже смертельно пораненого командира Червоної армії підібралась сільська жінка, українка з Василькова, виходила, доглянула, і він знову став командиром, тепер уже партизанським. Хтось з першим на рік його шамілим, бо ще з дитячих шкільних років, знали про відважного ватажка волелюбних горців. Читали повість Льва Толстого, Хаджі Мурат, яку вивчали за програмою. І відтоді Кавказ постійно перекликався з образом шаміля, гордого і непокірного. Командир пояснив, таке рішення штабу. Попрохав будь-якою ціною триматись, Бо конспіративна квартира в селищі поблизу залізниці і лісу у час битви на рейках вкрай необхідна. Та й хто крім нього електрика на лісопильні міг заряджати акумулятори, без яких партизанські рації німували б? Настане час приєднатися до загону, повідомлять. А поки що, усміхнувся Шаміль, кожен служить батьківщині, як може їй служити. Він сам розумів це. Можливо, навіть краще, ніж взагалі здатний був щось розуміти у свої 22 роки. І з словами командира погоджувався. Але що в коли підступний хробак якогось глухого застереження точить і точить під самісіньким серцем? І боротися з ним часом не вистачає змоги. Партизанам що? Прийшли з лісу і знову пішли. Їм не доводиться удавати, викручуватись, постійно перебувати, мов на розпеченому залізі. Вони борються відверто, зі злою в руках, які належать боротись за скаженілим, запеклим ворогом. Він теж хотів би так боротись серед своїх проти чужих. А виходило навпаки. Працював серед чужих. Наче проти своїх. Електрик на вісопильні. Навіть часом доводиться чути обурливі слова односильчан, помічати їх ненависні погляди. А хіба поясниш, має постійно вдавати з себе того, ким ніколи не збирався бути, і чекати, чекати кожної миті, що нарешті вороги розпізнають тебе справжнього і викриють, схоплять. Знищать. Не уявляв, не сподівався, що так до неймовірності важко і складно бути підпільником. Партизанам теж доводиться скрутно. Постійні облави карателів, коли випадало годинами сидіти по шию в Ірпінській болотяній твані, замаскувавшись осокою та лататтям. Потім те згадуючи. Хлопці жартували, хрещення київської всі Але в загоні можна бути самим собою. А це так важливо в житті. Бути самим собою. І, мабуть, найболючіше недовір своїх, хто не все знає про тебе, і коли не все можна пояснити. Біля веранди на грубому ослоні стояло відро з водою. Ослін змайстрував батько. Він до війни працював на лісопильні, теслярував у віди води на денці. Микола вихлюпнув її на квітник набере свіжої, попрямував стежкою до воріт криниці на вулиці. Відчинив хвіртку, сіпнув на себе і трохи вгору, визирнув порожньо. Ніби вже і не рано, а ніде нікого. Селище наче вимерло. Наблизився до криниці, обкрутив ланцюжком дужку відра, крутонув корбу і відпустив. Металева обшмульгана доблизку ручка заметляла в повітрі, і давно немащений коловорот розітнув тишу немилосердним вереском. Хоч ніби прагнулось тиші, а проте зараз чомусь хотілось цього розпачливого скреготу, що зухвало розбивав моторошну мертвість ранку і тим наче пригамовував тривогу. Нехай верещить. Щось прохоплювалось у тому бажанні за та хлоп'яча, чи він таки не боїться бентежного нагадування. Зараз це верещання не свердлило вуха. А навпаки заспокоювало, бо немов засвідчувало, що життя продовжується, як належить. І він поки що живий. Виконує те, що має виконувати. Аж веселіше стало на серці. Ось відро глухо бовтнулося днищем обдалеку тугу воду. Потім легко тягнув відро назад, і коловорот сколовив ще пронизливіше. Вода хлюпилась у відрі, Сплески її летіли донизу, дзвінко відлунювали в тісному зрубі. Ці звуки, не мов, замінили собою елемент півднів і мирне помуквані худоби, собачі різноголосе валування, звичні ранкові звуки сільського пробудження, котрих вірилось, неспроможні витравити життя, ні війна, ні окупація, ні шибаниці, ні повальні арешти і розстріли. Повернувся до двору, налив свіжої води, в умивальник аж через верх синювато хлюпнуло. Заходився вмиватись, пирскала на Всебіч прозора вода, і Микола блаженно підставляв голову, шиї, обличчя, відчував, як свинець ночі поволі зникав з голови, наче вода здатна була вимивати з тіла не лише бруд, а й у тому, чий острах. Надвірне умивання кармічними холодинами теж мав зазвичку. Ще студентом, коли навчався в Києві в радіотехнікумі і щоранку їхав на навчання приміським поїздом, ще тоді завів правило обливатись у крижаною водою до пояса, яка б не стояла погода, як би не поспішав. Потім не куняв у вагоні, як дехто, а сидів і читав здебільшого протестики радіо. Або мовчазно дивився у вікно, за яким кожного ранку миготіло все, ніби добре знайоме, і водночас мовби зовсім нове, небачене раніше. Все це поступово повертало Миколу до звичного буття, до самого себе, остаточно вивітрюючи з душі недавнє занепокоєння після нічних тривог та кошмару сновидіння. Удягнувся, поїв, що трапилось під руку з харчами щодень було сутужніше, накинув на плечі званошений піджак з спецілку і подався на роботу, міцно по-своєму зачинивши хвіртку. Колись до лісопильні люди ходили вздовж залізниці, по шпалах насипом, і пряміше було, і надійніше, ні піску тобі, ні грязюки. Відка от залізниці – Вела до воріт комбінату Але тепер цей шлях забули У кожного, хто бодай ненароком наближався до колії Стріляли без попередження Кожен, хто опинявся на насипі Вважався партизаном Доводилось петляти селищними завулками та стежками Через городи робити чималий гак Микола закрокував швидше Шеф хизувався своєю німецькою пунктуальністю, і кожного, хто заходив до прохідної пізніше, власноручно шмагав нагайкою. За маршною, зуплетеним на кінці металевим охвістям, виготовлялось на замовлення. Удар гостро розсікав і одяг, і тіло. Зараз належало бути завбачливим, аби не накликати зайвої підозрі чи злості, Поки що з шефом мирив, особливо після того, як полагодив на квартирі у нього радіоприймач Телефункен. Інші майстри нічого не могли вдіяти, а Микола відремонтував, і тепер шеф інколи навіть кивав головою вітаючись. Ось і широка витоптана ногами робітників піщана лисина перед ворітьми. Цигляна прохідна глинисто жовтого кольору, немов спеціально щоб не виділялась серед піску. Одна цементована сходинка, друга. Як вдома, на ганку. Низькуваті фарбовані двері, тісний прохід, щоб проходити по одному, і легше було контролювати. Але цей гузенький прохід йому раптом перегороджують. На шляху постає довготелесий гестапівець. На чорних петлицях череп і дві схрещені кістки – як на стовпах з високою електронапругою над підписом «Смертельно». І на чорному околиці фасонистого кашкета над твердим лакованим козирком теж перехрещені маслаки. І очі гестапівця хоч усміхалися, теж схрестилися на Миколі наче ті дві темні кістки. Шеф Стояв збоку. Гладкий, опасистий німець, настільки червонопикий, що навіть руді брови здавалися світлими. Микола помітив, як, побачивши його, шеф ствердно кивнув гестапівцю. Мовляв, це він. Перше, що спало на думку, тікати. Рвучко оглянувся. Але й позаду на виході теж стояв гестапівець, точнісінько такий самий, як і цей, попереду. Високий цебатий застигло усміхнений, з черепом на оксамитових петлицях і надлакованим козирком, і очі теж схрещені на Миколі, мов дві кістки. Навіть на якийсь мент... Миколі здалося, що це той самий гестапівець у тих, яким чином опинитися позаду. Ні, їх таки було двоє. А коли переводив погляд з одного на другого, помітив ще й третього, коменданта поліції у чорному мундирі із сірими одворотами рукавів. В селищі його зневажливо називали. Захарієм. До війни працював головбухом в лісництві. Тихше води, нижче трави був. А тепер комендант. Стояв біля легкової машини чорно-синього кольору. Такої усе не було. Майнуло заспокійливе. Може, німцям потрібний радіомайстер? Шеф похвалився комусь із своїх знайомих про полагоджений телефонкин. От і приїхали, щоб одвести спеціаліста до якогось високого начальства. Бо навіщо тоді легкова машина? Хіба не простіше приїхати душогубкою? Але ж чому естапівці? Те, що так раптово з обох боків? Може, щоб пристраджити, нагадати, з ким має справу, не здумав одмовлятися чи заботувати. Та лише ступив з прохідної на заводське подвір'я. Будь-які речі в ній зникли. З гурту робітників, що похмуро товклися неподалік, біля пилорами, хтось раптом промовив. І гордія забрали. Попередили голосно, але так, щоб він, Микола, почув і все зрозумів. А гестапівці, щоб не звернули уваги. І Ларису. Отже, провал. Сталось те, що останнім часом перечував, чого так і не вдалося уникнути. І вже не могли одурити ні вдавано чемні припрошування гестапівця «Ком, ком». Ні його єхидно усміхнені очі, ні комфортабельний опель, у лакованих дверцях якого, наче у дзеркалі, чітко відбувалось все навколишнє. У темно-синьому блиску фарби Микола бачив себе в оточенні гестапівцю би чужими сторонніми очима збоку. І від того було якось дивно і неправдоподібно. Групка людей. Простувала на зустріч, наближалася, збільшувалась розміром, уже не вміщаючись у дзеркалі дверець, і Микола дивився на тих людей, що наближалися, якось ніби заворожено, ніяк не в проможність багнути, що то його ведуть до машини. Ось поліцейський запобігливо кинувся до дверець, смикнув на себе, оте з відбитком дзеркало і групка людей – на синій полірованій поверхні рвучко метнулась вбік, гестапівець мовчки кивнув заходити. Миколу пропустили вперед, обабіч усілись оті надто схожі один на одного німці, і машина, густо газонувши, вирлила із двору. Коли виїздили, шеф стояв на порозі прохідної. І схвально кивну слід, і Миколі знову здалося, що це ніякий не арешт, хіба ж так хапають фашисти. Що це взяли його як до майстра по ремонту радіоприймачів, ловив заспокійливу соломинку. Навіть на якусь мить забулося попередені про Гордія. «Везуть». Власне, куди ж вони їдуть? Розгледівшись уважніше, з подивом відзначив, здіймаючи вулицею густу куряву, немов маскуючись нею, машина шпарком чала до нього додому. Ось і їхня дев'ята лінія. Он у кінці вулиці притулилась біля паркану знайома цементована криниця з дашком над коловоротом яку він не сплутає з жодною іншою криницею на світі. Це з неї ж якусь годину тому набирав з пронизливим виском воду, крижану і прозору, щоб напитись, умитися, свіжитись після сну, після зловісного нічного видіння. Залізна ручка з корби зараз гостро стриміла вгору, буцім застережливо здійнятий вгору довгий, кощавий, вказівний палець правді приїхали до його двору. Машина різко загальмувала навпроти їхніх воріт, так упевнено, ніби приїжджала сюди не вперше. Виявляється, Захарій добре знав цю дорогу. Гестапівець, знову той самий, удавано чемний, застигло усміхнений, енергійним жестом запропонував Kom. «Шнель». І нове його слово «шнель» швидко було вимовлено уже набагато брутальніше. А коли Микола вийшов з машини, комендант проворно кинувся до Хвіртки і спробував запобігливо очинити, мов би, і не господаря вони привезли, а гостя. Але відчинити Хвіртку не міг як не смикав, знавісніло заклямку за ручку. Смикнув лютіше, не звик, щоб йому противились, Хвіртка німо стояла на місці, мов, затялась не піддатися чужому. І Захарій несамовито рюкнув у неї носиком. Міцні, щільно підігнані дошки, батько завжди робив все добротно, лише глухо, невдоволено загулив у відповідь. Тоді поліцай вимогливо кивнув Миколі давай відчиняй сам. І пильно, прискіпливо стежив, як Микола досить легко відхилив хвіртку, ледь помітно смикнувши її на себе і трохи вгору, так що сторонні не здогадалися, в чому річ. Захарію навіть соромно стало за свою безпорадність, бо помітив, як після цього зневажливо зиркнули на нього гестапівці. Тож, коли увійшли на подвір'я, Гукнув ненависно. Ану, показуй свої схованки. Я ж матюкнувся неголосно. Порівнялись із з Ганком. І Микола глянув запитливо, вести в хату чи як. Поліцай зрозумів той погляд і глумливо наказав. Огород веди під яблоню. «Що там у тебе в окопі завалялося?» – додав зловтішно. І Миколі нараз стало ясно, що ворогам відомо значно більше, ніж міг сподіватись. Розхованку в окопі знало всього кілька осіб, і то найдовіреніших. І здавалось, жоден з них не міг виказати». А от виходило, хтось таки виказав хто Гестапівець грубо підштовхнув у спину хнель. Що ж, принаймні, тепер він знає точно його арештовано і не випадково, а за чиїмось доносом. І не варто більше вигадувати якісь. Ілюзії, сподіватись на неймовірне, а слід тверезо зважити все, триматись твердо і розсудливо, як належить підпільнику і патріотові, бо кожен, хто бореться з ворогом, постійно повинен бути готовим до найгіршого. Окіп той окіп можна показати. Тим більше, що там уже не знайдуть того, що хотіли б знайти. Хлопці з лісу все підібрали вчасно і акуратно. В глибині ворохнулося щось навіть схоже на радість, тихе вдоволення. Не тому, що гестапівці тут уже не знайдуть нічого, і йому, можливо, буде легше відмовлятися, заперечувати, бо не матимуть прямих доказів, а тому, що німці запізнилися, і те, що могло не потрапити до партизанів, уже в лісі. Як іноді круто повертається доля. Всього з годину тому блукав отут сам, слухаючи напружену тишу ранку, ніс підточеним хробаком яблуко ось цією стежиною до хати, потім ходив з відром до криниці, смакував солодкою крижаною водою і думав, думав про все на світі, навіть про те, що вже зараз сталося, але не сподівався, що це станеться саме сьогодні, і ось так, як воно відбувається насправді. Не думалося, що його водитимуть під дубом автомата власних схованок. І навіть найсправедливіший у своїй невблаганній точності вираз «Гірше від смерті нічого не буде». Мій цього разу не справдитись, бо тепер, для нього багато чого могло виявитись гіршим от власного загину. Всього кілька годин тому. Дійсно, для великих неприємностей не потрібно багато часу. А конвоїри безжалісно толочили наглянсованими чубітьми густе соковите картоплище і, не знаходячи того, що сподівались, помітно було лютішалий. Нарешті комендант зупинився навпроти Миколи і зненацька зіпонув так, ніби його штрикнули розпеченим. «Де батареї? Де зброя? Медикаменти?» А зустрівши у відповідь лише удавно невинний, нерозуміючий погляд аж надто ясних сірих очей, не втримався, і зацідив з усієї сили кулаком Миколі просто в зуби, аж той від несподіванки похитнувся. Не впав, утримався на ногах, нескволих, але заточився трохи і вдарився головою обнивсько нависло вузла гіляку. Звідки обірвалося яблуко, гухо гупнулось об землю, як уранці. Микола оглянувся, помітив збитий плід і якось механічно, не замислюючись особливо, раптом нагнувся, щоб його підняти. Гестапілець злякано вхопився за автомат. Недовірливо стежив за господарем, як той підняв яблуко з землі і заходився, знову ж таки, якось, не думаючи витирати його, хоч воно і так було досить чисте. Сторожко слідкував за кожним Миколиним рухом, наче хлопець тримав у руках незвичайне червонобоке яблуко, а гранату, і пальці його не пилюку стирали, а намацували запобіжника. «Кинь!» Гукнув нарешті гестапівець, не витримавши напруження. Але Микола чомусь не міг кинути яблуко під ноги. Не відаючи, для чого те робить, несподівано підніс плід до рота і надкусив. Може, хотілось показати, що не боїться їх. Яблуко свіжо хрумкнуло, і кров з розсіченої ударом губи миттю зарожевила надкушене місце. «Век!» Ще не самовитіше зіпонув гестапівець. Тоді прислужливий поліцей знову ударив Миколу Вибив яблуко з рук, але той навіть не заточився, Бо цього разу удар не був несподіваний, Чи зрадник з непослухом І незвичною поведінкою затриманого Не спромігся вдарити так сильно, як перше. Що ж... Тепер Микола знав, що саме так і повинні поводитись вороги при арешті. Тільки боляче-боляче кольнуло, як мало зробив... І вже попався. І до лісу вийти не встиг. Скільки разів у житті запізнювався, але завжди сподівався, що встигне надолужити згайне, а тепер запізнився. Певне в останнє. Кольнуло і зникло. Як ото буває у серці шпигне і миттю розтане. «Де зброя?» Вимогливо нагадав комендант. «Яка?» Перевернули усе до дном і в хаті, і поза хатою. Але марно. А ти, молодчина, похвалив себе подумки. Ніде найменшого сліду, як досвідчений конспіратор. Та хіба для них мало якесь значення? Знайдуть щось чи ні? Все одно заберуть. Без будь-яких доказів і знищать. Навіть дивувало трохи. Навіщо гестапівцям цьому морока з обшуком, якщо хтось навів їх на слід підпілля конспіративної квартири та яких ще потрібні речові докази і яку зброю їм необхідно знайти? Не помилився. Хоч не знайшли нічого підозрілого, крім дрібних радіодеталей, ще учним завжди носив Якісь конденсатори та лампочки, за що постійно сварила мати, аби не обривав кишені. Миколу не відпустили, а повели до машини. Наближаючись до воріт, подумалось, може Степівці виходитимуть із двору першими, то спробувати рвучко штовхнути за ними хвіртку, і поки вони морочитимуться з клямкою, втікати городами до лісу? Але Гестепівці невідступно крокували з боків і хвіртку завбачливо відчинив і старанно зачинив Захарій, ще й погіркав, зосереджено защіпкою, немов намагався освоїти її нехитру премудрість. Посадили в машину. Цього разу нечемно і спокійно, а грубо турнувши на сидіння, ще й боляче садонули на сакон. Ніби лише тепер точно переконались, хто перед ними. Сусідські ворота і по цей бік, і навпроти стояли щільно причинені. Глухі, наче ніде, на всій вулиці не було жодної живої душі. Хоч Миколі вірилась, що хтось таки бачив усе це, і арешт, і обшук, і те, що його забрали, і про це обов'язково незабаром дізнаються партизани, і, звичайно, спробують допомогти, виручити. А тим часом ранок стояв принишклий, як тоді, коли вперше вийшов з хати на двір після того жахливого сну. Ранок стояв насторожений, ніби теж прислухався до чогось, намагався не пропустити, запам'ятати щось дуже важливе, аби потім усе те комусь переказати. І листя не зврухнеться, мов не живе, наче вирізане з цупкої зеленої жесті. На паркані хитнула довгим хвостом сорока, почистила чорний гострий дзьоб, немов збиралася заскрикотати лунку пронизливо, але тільки підвела голову, оглянулася недовірливо і, ніби теж дивуючись із цієї надмірної навколишньої тиші, так і не озвалася. Тихо злетіла з тину і скрадливо понад землею шугнула до лісу. Зафуркотіла серди сердита машина, грибнула пісок, Нетерплячими скатами помчала, здіймаючи куряву. Може, знову назад, де лісопильні? Та ні. Звернули у протилежному напрямку. Невисоким містком через річечку стугнув мимо дерев'яної церкви на пагорбі, здогадався у жандармерію, в будинку колишнього центроспирту, крамниці грілчаних напоїв. Привезли, укинули до темного підвалу. Крізь брудне, загратоване віконечко під стелею, густо затьопане з надвору вуличною багнюкою, бо знаходилося якраз на рівні землі, скупо сочилось смутне світло. Очі поступово призвичаювались до сутіні. По підвохкими, запліснівілими стінами мовчазно сиділи похнюплені в'язні. Упізнав у кутку скотюрбленого Гордія Ніби відчувши на собі сторонній погляд Той підвів голову Зустрілись поглядами Та Гордій миттю знову похнюпився Ніби злякався, що хтось може помітити, що вони знайомі Очевидно, справді їм слід удавати Ніби зовсім не знали один одного Звідки відомо, хто знаходився у камері Міг сидіти провокатор, якщо їх помістили разом. Це ніби підказувало обом, як мали взагалі поводитись надалі, мовчати, що б там не було, нікого і нічого не знаючи. Микола теж одвернувся до стіни, помітив кривулясті написи, різні почерки, але слова однакові «Тут сидів» і прізвище «Дата». «Тут сидів» дивне людське намагання скрізь залишити свій слід. Дістав з нагрудної кишеньки огризок хімічного лівця, носив для роботи. Він теж залишить тут слід про себе, але писати «Тут сидів» не став. Щось було в тому «Сидів» образливе. Просто нашкрябив своє ім'я, прізвище». І день затримання. Комусь знаючому це зможе щось підказати потрібне. Олівця слинити не довелось. Стіна була вогка, слизька, і букви писались жирно і виразно. Хай буде відомо, де пролягав його шлях. Хоч розумів, що цей тяжкий і трагічний шлях тут не закінчиться. Кремінь і глина Уже наступного дня, десь під обід, їх кинули докритою брезентом машини і повезли Миколу, Гордія і ще групу в'язнів, серед яких, знову ж таки, міг бути і провокатор. Через те й далі не озивались один до одного. Не пробували щось виснути чи домовитись. Незабаром машина виплуталась із кручених вуличок селища, на просторіший Васильківський шлях. Отже, везли їх або до Василькова, або десь далі через Васильків. Та куди б тепер не пролягав шлях, дорога була одна – у застінки гестапо, тюрму чи просто на той світ. Машина квапливо неслась вперед, особливо натужно завиваючи на піщаних пагорбах. Не мов побоювалась затримуватись у видаленках – Забуксувати там чи зупинитися надовше. Минали безлюдні села, принишклі балки, мовчазні переліски. Тут, як коли знав, темними ночами пробирались партизанські розвідники, зв'язкові чи окремі оперативні групи. Можливо, тому і неслась так шалена машина. Гестапівці поспішали вивезти заарештованих з цього небезпечного лісового району. Коли порівнялись з негустим гайком, що зеленим клином підступав до шляху, неподалік Зненацька знялась стрілянина, і Микола радісно стрипенувся. Може, хлопці дізнались про арешти цю поїздку та й влаштували засідку, але стрілянина так само раптово, як знялась, втихла. Певно, карателі прочісували узлівці. Нагадалось, як одного разу скаржилась Лариса. Саме солов'ї почали співати. А карателі... Затіяли облаву. Лариса, не вже і її схопили? І де вона могла бути зараз? Ось нарешті і Васильків. Крайні містечкові будиночки, головна вулиця з насипом і тротуарчиками збоку. Недбало забрукована, довга і така звивиста, що раз у раз хтось навалювався на Миколу, то з одного боку, то з другого. Васильківці підсміювалися, начебто колись дуже-дуже давно тут проїхав на возі п'яний чумак, проклав оцей кручений шлях, понад яким і почали потім будуватись люди. Проїжджого гультяя звали Василем, через те, мовляв, і Васильків. А ще любили жартувати велике місто Васильків. Добродушно кепкували з цього звичайного містечка, «Більше схожого на село». Микола здивувався, чому на думку спадає не те, про що слід би зараз замислитись, а щось випадкове, стороннє. Ніби намагалося відволікти його від головного, надто вже незрозумілого і не тішного. Машина не збавляла швидкості. Проминули жандармерію що містилася у будинку колишньої школи, цегляному, високому, з широкими, зараз повибиваними та позатульованими диктом вікнами. При вході в'яло з звисало полотнище з когтистим хрестом свастики. Майнув добре знайомий ганок районної перукарні, тут працював їхній підпільник Анатолій. Вибривав у поліцаїв і німецьких солдатів не лише щитиністі бороди, а й потрібні для партизанів відомості. Може, його забрали? Майнуло тривожне. Його оце везуть для очної ставки? Ні, не зупинились. Погоркотіли далі. Машину трясло, мов, трясця, ніби і не на гумових колесах вона була, а на звичайних дерев'яних оббитих металевими шинами. Аж зуби доводилось ціпити, аби не виляскували. А водій гнав, мов, навіжений, наче і не людей вів, а дрова. Мимо парового млина, з стемно-цервоної цегли і таким височенним димарем, ніби це був не знати який великий завод, це ж тут на млині Шеміль організував перше підпілля, котре потім вивів у ліс, і відтоді почав діяти проти окупантів неволовимий Васильківський партизанський загін. Шеміль, котрий і на Миколу покладав необійкі надії, а от як недоладно все обернулося. Треба тікати. Наказує собі вимогливо. Тільки зупиниться машина, кинутись на охоронців і бігти. Коля маленький утік же, нагадалося раптом. Може тому, що машина якраз минала просторий базарний плац, неподалік якого на крутому пагорбі тулився старий містечковий будинок. Білостінний, критий червоною бляхою, з візерунчастим ганком і надійними ставнями. «Це ж тут на явочній квартирі застукали гестапівці малого партизана». Потім хлопчина розповідав. «Гестапівці робили в кімнатах обшук. Нишпорили по підліжками, в шухлядах, поза іконами. Все вирішували секунди. Тоді, коли рвучко розбив вікно на кухні, німці кинулись на брячки, та хлопець рванувся у протилежному напрямку до вихідних дверей на подвір'я». По луганку стояв офіцер, майже одночасно пролунав два постріли, партизан вистрілив у фашиста, а фашист у партизана. І все ж таки Коля вистрілив трохи раніше. Офіцер упав. А малий миттю переметнувся через паркан і, супроводжуваний безладними пострілами, зник серед базарного натовпу. Уже в загоні хлопець сміявся. Переплигуючи через паркан, я, мабуть, встановив світовий рекорд із стрибків у висоту, а потім біг як у лань і партизани захоплено реготали із тих слів. Все містечко довго згадувало про ту відчайдушну втечу. Коля утік. Оте худеньке, мов пташеня, хлоп'я з ніжним дівчачим личком, а він старший, міцний, зрештою досвідченіший, і досі не спромігся придумати, як вирватись із ворожих лап. Ну, звісно, малому легше. Чекати той зброю мав на похоті. Миткий, непомітний, ходив у легеньких, м'яких постолах. Така узоленка не натирала ноги, а головне, запах лика не брали на нюх німецькі вівчарки. Йому, Миколі, тікати важче. Безпроєний, високий назріст, у грубих солдатських червиках. Та й розум притримує, не можна отак по-дитячому кинутися і бігти, сподіваючись лише на чудеса, чи не сподіваючись ні на що, а просто тікати і все. Ще й тоді, коли гестапівці дошукувались у городі під яблуною, поривало кинутися в бік, перескребнути через штахетник і мчатись від за очі. Але, звісно, його наздогнали б, якщо не гестапівці, то їхні кулі. «Можна спробувати і зараз». Одним відчайдушним ударом з плеча вибити дверцята, мимо конвойних сплигнути з кузова і бігти, бігти, але це так мало схоже буде на втечу. Більше на самогубство. Та розумів, тепер іншої втечі для нього не існувало. Усе на грані смерті. Однак слід чекати моменту зручнішого, хоч такого моменту могло і не трапитись. Мусив сподіватись до останнього, бо іноді